Mechi ni mechi, mechi kama kawaida. Ni mechi ambazo tuseme tumeso ya kuzicheza. So mechi ndogo wala sio mechi kubwa sana. Kwa sisi na kwa kwa Msumbiji kusema Msumbiji kwa Tanzania na Tanzania kwa Msumbiji ni kama wako levo moja. Kwa mechi itakuwa katika kiwango chake, itakuwa ngumu, sio haitakuwa so, rahisi. Maandalizi kwa mimi kama mimi maandalizi yako kwa vizuri kwa sababu tulikuwa katika maandalizi ya kujianziana Champions League na tulikuwa tunafanya mazoezi magumu. Kwao maandalizi mimi kama mimi nadhani yako vizuri na kwa Thomas pia.